Четиримата братя. Имало едно време, малко селце, в което живеел рибар с четиримата си сина. Те се казвали Роб, Хоул, Алекс и Хари. Рибарят бил много беден. Единственият му доход бил от продажба на риба и той едва успявал да изхрани семейството си. Нямало какво да даде на синовете си. Един ден ги повикал и им казал. Деца мои, слушайте, няма какво да ви дам. Вече сте достатъчно големи. Трябва да тръгнете по белия свят, да намерите призванието си и да опитате късмета си. Но, татко, ние не владеем нито занаят, нито изкуство. Какво ще правим далеч от дома? Точно това трябва да разберете. Трагнете, за да откриете каква работа можете да вършите. Но, татко, ние никога не сме пътували сами. Дете мое, няма да ти се случи нищо лошо. Не искам да живеете като рибари. С тази работа едва свързваме двата края. Вървете и научете доходоносен занаят. Добре, татко. Щом това и искаш, ще заминем. Да, татко, ще вървим. Четиримата братя се сбогували с баща си и заминали. След известно време, видели четири пътища, водещи в различни посоки. Роб казал на братята си. Мисля, че всеки трябва да избере един от пътищата и след четири години отново ще се срещнем тук. Както кажеш, братко. Както кажеш, братко. Четиримата братя тръгнали по четири различни пътища. По пътя Роб срещнал един мъж. Приятелю, пътят е без изход. Къде отиваш? Искам да науча занаят. Всякакъв занаят, с който мога да си изкарвам прехраната. Тогава ела с мен. Ще те направя най-безшумният крадец в света. Не, не. Искам да печеля честно а не с кражби. Искам да живея свободно, а не да ме хвърлят в затвора. Виж, приятел, никой не те кара да ходиш в затвора. Просто научи умението да крадеш, но го използвай, за да твориш добро. Роб се съгласил с него. Той смятал, че няма нищо лошо в това да овладее за наяд, затова за тръгнал с човека. Той го обучил толкова добре в занаята на краденето, че каквото и да поискал роб, можел лесно да го открадне без никой да разбере. Докато вървял, Колу стигнал до място, където течала река. Там имало само една къща и нищо друго на километри наоколо. До реката видял един човек, който държал устройство, направено от стъкло. Колу не знаел какво е това и отишъл при мъжа. Здравей, друже, какво правиш? С това устройство лесно можеш да виждаш предмети в далечината. Нарича се бинокъл. Изглежда много интересно. Ще ме научиш ли как да го използвам? Що ми искаш, разбира се, че ще те науча. Колу заживява с човека. Той го научил как да използва бинокъла. След няколко месеца... Хоул станал много сръчен. Ти се обучи добре. Ако искаш да си тръгнеш, свободен си. Да, измина цяла година. Сега трябва да си ходя. Добре, вземи този бинокъл. С него ще можеш да виждаш всичко билото на земята или на небето. През това време, третият брат Алекс срещнал ловек той останал в къщата му и се учил от него на ловни умения. Алекс, минаха много дни, през които се упражняваше. Днес трябва да опиташ в джунглата да видим дали можеш да се прицелваш в движещи се обекти. Добре. Двамата стигнали в гората, където ловецът показал на Алекс как да се прицелва в бягащ елен. Стрелата улучила Елена и го убила. Алекс, ела сега и ти се прицели. Алекс взел стрела и се прицелил в летяща птица. Но стрелата пропуснала целта. Алекс, все още се нуждаеш от упражнения. От сега нататък всеки ден ще идваме в джунглата, за да се упражняваш. Както кажеш. Всеки ден ловецът водел Алекс в гората, за да се упражнява. Накрая Алекс можел да се прицелва и не пропускал нито една цел. Той се превърнал в голям майстор в изкуството на лова. Браво, Алекс! Сега прицелът е идеален и си научил всичко от това умение. Благодаря, братко. Ти много ми помогна. Научих това единствено благодарение на теб. Сега искам да се прибера от дома и да помогна на баща си. Разбира се, можеш да вземеш този лък и стрела. Ще ти бъдат от полза. Най-малкият брат Хари стигнал до едно село, където срещнал Шивач. Братко, кой си ти и какво правиш тук? Казвам се, Хари и дойдох да науча някакъв занаят. Добре. Ако искаш, можеш да станеш шивач, аз ще те науча. Да, защо не? Бих искал да се науча. Хари останал в къщата на шивача. Той старателно го учил на изкуството да се шият дрехи. Обяснила на Хари най-големите тънкости на работата, как да вдява конец в игла, как да държи парчето плат. Обучил го на всичко. С времето Хари се научил да шие много добре. Шивачът бил много доволен от него, заради усърдието и честността му. Когато Хари си тръгнал, шивачът му дал игла и конец и му казал «Много съм доволен от работата ти», «Земи този конец и игла. Дръж конеца мек като памук, а иглата твърда като стомана. Тогава ще можеш да зашиеш всичко и никой няма да забележи къде е зашито. Четиримата братя стигнали до същото място, където си обещали да се срещнат след четири години. След това заедно се прибрали от дома. Когато пристигнали, те срещнали баща си, и му казали какво е научил всеки от тях. Един ден всички седели с баща си под едно дърво до къщата, когато той казал «Днес искам да видя колко сте умели в научените занаяти. На дървото има гнездо. Кажете ми, колко яйца има в него?» «Пет» «Добре, роб» «Сега ми донеси яйцата изпод птицата, която следи върху тях, за да ги мъти, само че без тя да усети!» Роб се покатерил на дървото и без птицата да го види, откраднал яйцата. Бил толкова умел, че тя дори не усетила как яйцата изчезнали изпод нея. «Еха, невероятно!» Рибарят поставил четири яйца в четирите ъгъла на масата – и казал на сина си Алекс. Разцепи всички яйца на две, само с една стрела, без да нараняваш пиленцата в тях. Алекс извадил една стрела и само с нея разцепил яйцата на две. Рибарят бил много доволен, като го видял, и казал на сина си Хари. Сега, заши яйцата и ми покажи че птицата може да даде живот на потомството си. Хари извадил иглата и зашил яйцата, а Роб ги отнесъл в гнездото. Птицата изобщо не е разбрала. Много добре, деца мои. Всички сте се учили старателно през тези четири години. Не мога да ви дам нищо, но съм сигурен, че животът ще ви възнагради за усилията. След няколко дни из цялото кралство се разнесла веста, че дракон е отвлякал принцесата. Кралят обявил, че който я намери, ще получи ръката й. Синове мои, имахте възможност да покажете уменията си. Вървете да спасите принцесата от дракона. Четиримата братя се приготвили и тръгнали да спасяват принцесата. Кол погледнал през бинокла си и казал: Виждам къде е принцесата. Драконът я е скрил на остров насред морето и стои там. За да я пази! Тогава те отишли при краля и поискали лодка, за да отидат на острова. Кралят им дал кораб и четиримата стигнали до острова. Кол погледнал през бинокла си и казал. Драконът спи наблизо и главата му е в скута на принцесата. В такъв случай не мога да се прицеля. Ще нараня принцесата. Чакай, ще я открадна и ще я доведа тук. Вие дръжте лодката в готовност. Роб откраднал принцесата от дракона, но когато се върнали на кораба, драконът се събудил. Той полетял над тях и ги последвал. Точно когато се готвел да ги нападне, Алекс го убил със стрелите си. Но когато драконът паднал във водата, морето се развълнувало и корабът бил натрошен на парчета. Всички плавали, хванати за различни отломки. Тогава Хари извадил иглата и с голямо количество конец започнал да пришива парчетата дърво едно за друго. Скоро пришил толкова много, че всички можели да седнат върху тях. Така откарали благополучно принцесата от дома. Когато отишли при краля, той им казал «Четиримата решете помежду си, кой да се ожени за принцесата». Когато чули това, братята започнали да се карат помежду си. Ако не бях открил принцесата, какво щяхте да правите вие тримата? Затова аз трябва да се оженя за нея. Ако не бях спасил принцесата от дракона, какво щяхте да правите тримата? Аз трябва да се оженя за нея. Ако не бях убил дракона, щяхте ли вие тримата да я заведете у дома? Как може да се ожените за нея? Редно е аз да я взема за жена. Ако не бях зашил кораба, всички щяхте да се издавите. Затова трябва аз да се оженя за принцесата. Като видял как се карат братята, кралят решил, че никой няма да се ожени за нея, защото никой нямало да бъде щастлив. За награда той дал на четиримата братя половината си кралство. Те получили всичко, което искали. Така рибарят се отървал от немотията и всички заживели дълго и щастливо.